Одразу після них з'явився загін Хусрев Бега, Смедеревського Саджакбега. Музика грала на високім дивані тричі бито в барабан, яким оголошуються радісні вісті. Яничарський жовто-червоний прапор піднято над городом. На честь цієї події грала музика. Настала благословенна ніч Лейлейлі Кадр. Найсвятіша для мусульман був цю ніч Мухаммеду прийшло перше Боже явлення. 150 угорців, які разом з сербами боронили Білград, Сулейман відпустив, щоб пливли Дунаєм до свого короля і розповіли йому про султанську силу. Двох полонених, Блажа і Моргая, поставлено перед Ібрагімом, який був тепер султановими очима, вухами і устами, був волею султановою і його караючої десницею. Усі це знали, окрім полонених. А коли знали й вони, то однаково вже нічим не могли собі зарадити, бо переможений може тільки ждати. Чого? Милості? Чи смерти? Мабуть, вони вже вгадували свою смерть, тому дивилися на Ібрагіма з понурою байдужістю. Він не розкошував, Одне обмеженої влади над цими двома безстрашними чоловіками, які вже довели своїми діями, що не боялися смерти, але які мають злякатися тої смерті, яку він їм вигадає. Злякатися і вжахнутися. Та для жаху теж потрібен відповідний час. І він, і Брагім, хотів надати цим упертим дурням той час. Для того і звелів поставити їх перед собою. Це були дивні люди, Якби хотів знайти таких двох неоднакових людей серед тисяч і тисяч, то, мабуть, ніколи б не знайшов Так різнилися вони зовні між собою Блаж, високий, білявий, голубокий, тонкий, гнучкий, мов юнак, з красивими тонкими вусами І з золотистою засмагою на обличчі, весь у голубому, із золотими позументами на одязі Стояв гордо, відставивши ногу, опираючись правою рукою на руків'я уявної шаблі. Зброю в них ясна річ відібрана. Дивився поверх Ібрагімової голови кудись у далеку далеч, бачив там тільки те, що приступне було його оку. Може оглядав з висоти своєї смертної найдальше і найдивніше з історії свого вільного народу. Чорноморські степи, трави. Та буни коней прекрасних вершників, вогнища під зорями, ластів у небі, широкий Дніпро, Карпати, сонце над Придунайською рівниною. Моргай, невисокий, чорний, як Кипчак, стояв левтякуватою, невміло, розкарячивши, звиклі охоплювати кінські боки ноги, пронизував блідолицього султанського. Сіпес Халара, гострими, як у Юрюка, поглядом, зневажливо кривив губи під чорною підковою вусів, так ніби хотів сказати Ібрагімові не ти мене, а я тебе мав би судити, бо в мені кров так само несамовита, як у цих родичів моїх далеких предків, куманів, а ти тільки ідололиций зрадник, та й годі. Та це тільки здавалося, що Моргай хотів би промовляти до Ібрагіма таким чином. Бо при всій його зовній несхожості з блажем, мав він щось невловими і незбагненне в собі, що ріднило його з блажем навіть більше, ніж синів тої самої матері. Стояли, мов, два крила свого народу, мов, дві його іпостасі, ніби дві гілки могутнього дерева, ніби дві половинки горіхового ядра. Не розірвати, не розколоти, не розчахнути, не розрубати. Жити – то жити обом, умерти – то теж разом. Ібрагім мав митке око, і ще миткіший розум. Він миттю збагнув, що залякати цих людей не дано нікому. Тому повівся з ними, вдаючись співчуття. Як же так сталося, що ви не дотримали слова? Блаж так само гордовито дивився поверх Ібрагімової голови, надто далеко відбіг він думкою від свого безнадійного місця, щоб повернутися сюди для вдоволення чогось, чієї з цікавості. Зате Моргай обурено стрипенувся на Ібрагімове запитання і кинув тому відповідь коротко і твердо.